Pista 30. Istoria Culturii și Civilizației de Ovidiu Drâmba, volumul 1, pagina 333. Cultura și civilizația indiană, subcontinentul indian. O prezentare sintetică a istoriei, civilizației și culturii Indiei, care acoperă o perioadă de aproape 5 milenii, desfășurându-se pe un subcontinent de. 4.860.000 de km pătrați, unde o populație eterogenă și numeroasă de peste 800 de milioane de locuitori, inclusiv Bangladesh și Pakistan, vorbește 500 de limbi, implică nu puține dificultăți. Între culturile antichității, cultura indiană nu poate fi comparată ca extensiune, varietate și durată decât cu cea chineză. India și China sunt de altfel singurele țări mari care prezintă o neîntreruptă continuitate culturală, fondată pe tradiții care urcă până în mileniul al treilea, lea înaintea erei noastre, tradiții permanente și azi. Lunga istorie a Indiei, cu invaziile, războaiele și nenumăratele ei conflicte interne și externe, bogăția și varietatea aspectelor sale culturale, diferențele enorme de nivel și de civilizație și cultură dintre populațiile sale, pot crea o impresie de adevărat haos. Nota 1. În India, care încă acum 2000 de ani a creat sisteme filozofice de o mare profunzime de gândire, există triburi care până de curând se aflau în faza de civilizație paleolitică. Închei nota. În realitate, un infort de sinteză care duce la desprinderea principalelor linii directoare ale spiritului indian în câmpul civilizației și al culturii și poate sugera în această imensă varietate o relativă unitate un stil propriu. Poziția și condițiile geografice însă și ale subcontinentului indian au determinat în mod evident varietatea și denivelările autohtonii, își numeau țara Vipa, Se scrie j -A m b u d v -I -P -A, insula fructului Jambu, un fruct local mic și negru, asemănător ca aspect măslinei uscate. Denumirea actuală vine de la fluviul Sindhu, se scrie S-I-N-D-H-U. Devenit în persoană hindu, iar în gracă indos India, înconjurată de trei părți de Oceanul Indian, este limitată în nord de lanțul Himalaiei Cei mai înalți munți din lume, atingând 8.800 de metri, care o desparte de podișul Tibetului Dar prin ale cărui văit și trecători invadatori au putut pătrunde ușor în regiunile bogate ale Indusului Azi în Pakistan și ale Gangelui, cel mai mare fluviu al subcontinentului Imensele câmpii fertile, ale acestor artele vitale pentru agricultură și comerț, care sunt principalele fluvii din nordul Indiei, unde s-au născut și marele sale, imperii, alternează cu jungla, cu fauna sa caracteristică, elefanți, tigri, bizoni, rinoceri, crocodili, etc., cu stăpe și deșerturi la fel de imense, în timp ce India meridională este ocupată în cea mai mare parte de podișul de can, cu câmpii, dar și cu munți înalți până la 2500 de metri. În zonele deșertului și ale junglei dominate de o climă toridă pătrund și vânturile înghețate dinspre Himalaya. În schimb, în bazinele largi ale fluviilor cu cele mai vaste câmpii aluvionare ale lumii tropicale, ploile musonului permit să se obțină în mod normal două recolte pe an. Civilizația Indus într din aceste regiuni de câmpie din partea nord-vestică a Indiei, în zona fluviului Indus, s-au descoperit în urmă cu șapte-opt decenii urmele unei civilizații istorice. Civilizația Indus a fost marea descoperire arheologică a secolului. Pe un teritoriu depășind de lungime de la nord spre sud 1600 de km cu o suprafață de aproximativ 1 milion de km pătrați, s-au găsit urmă de așezări omenești la o adâncime de până la 18 metri față de nivelul actual al solului. Cercetările efectuate cu carbon radioactiv au arătat că dateau din 2800 înainte aerei noastre, poate chiar din 3150 înaintea noastre. Timpurile de păstori și agricultori din această regiune creșteau vite și cultivau câmpurile irigându-le. Probabil că ei au fost acei autohtoni dravidieni, oameni mici de satură cu pielea de culoare închisă ai căror urmași numără și azi în India peste 100 de milioane de suflete. Folosau unelte de piatră, de aramă, mai târziu și de bronz, făceau la roată vață de ceramică bine arse, subțiri, fiind colorate cu motive geometrice sau luate din natură, vase ale căror stil arată o oarecare asemănare cu ceramica de pe platoul iranian. Înainte deci de anul 2500, înaintea rei noastre, s-a constituit în Valea Indusului una din civilizațiile cele mai spectaculoase ale antichității cele peste 100 de așezări protourbane descoperite până în prezent. Fiecare ocupând o suprafață de cel puțin 6-10 hectare erau grupate în jurul a două marge între urbane aflate la o depărtare de 600 de km unul de altul. Mohenjo-Daro în sud, în actuala provincie Sindh și Harapa în nord, în Punjab. Datele arheologice furnizate de toate localitățile explorate până azi prezintă pe un teritoriu atât de întins o surprinzătoare unitate de nivel și de stil de civilizație. Orașele Jodaro și Harapa, fiecare cu o circumferință de peste 5 km, atinseseră în jurul anului 2500, înaintea erei noastre, dimensiuni urbanistice cu care nu se mai putea compara niciun alt oraș din lume, din acel timp în afara de Ur, căruia însă îi erau superioare sub multe aspecte de civilizație. Jodaro și Harapa prezintă cel din trei modeli de planificare urbanistică din istorie cunoscută până azi. Erau proiectate conform unor riguroase principii edilitare, de albinter la fel ca celelalte orașe mai mici, cu străzi principale drepte și largi până la 10 metri, din care porneau străzi laterale, la fel de drepte, paralele și perpendiculare pe străzile principale, largi de 2-3 metri și uneori întrepte. Străzile erau bine întreținute, uneori pavate cu lespeți de piatră și aproape totdeauna prevăzute cu canale subterane de scurgere. Murdăriile și resturile menajere erau colectate în hasnale prin conducte de teracotă. Din loc în loc se aflau fântâni publice, dar multe case aveau un interior puțuri proprii. Casele erau de-a dreptul impunătoare. Zidite în cărămidă bine arsă, cu unul sau mai multe etaje, cu un sistem eficient de canalizare și chiar cu o camere de baie, planul urbanistic respecta anumite criterii, probabil și de ordin astrologic. Străzile, toate paralele și perpendiculare, erau trasate numai pe direcția nord-sud și est-vest. Fortăreața era situată la extremitatea vestică a orașului, iar zona rezidențială în partea de răsărit. Un sistem unitar de fortificații nu apare, dar citadela era apărată întotdeauna de parapete înalte de 12-15 metri din lut bătut și învelit cu cărămizi arse, dispuse cu o regularitate perfectă, parapete sau ziduri de incintă care aveau la anumite distanțe și turnuri de apărare. Portăreața, care avea în incinta ei, pe lângă alte edificii de interes public și un mare bazin ritual de 12 metri pe 7 metri și portice cu coloane, era, după toate probabilitățile, reședința regelui sacerdot suprem. La Mohenjo-Daro, în apropierea bazinului ritual, un edificiu impunător era probabil un colegiu sacerdotal. Un altul se pare că a deposta întrunirile publice. Tot aici se aflau și centrul comercial și cel artizanal, atelierele și depozitele de grâne, conținând, secrete produsele colectivității întregi. Depozitul de grâne din Mohenjodaro ocupa o arie de 46 de metri pe 23 de metri. Cele 12 din Haraba, mai mici, aveau alături 18 platforme circulare de cărămidă, cu respectivele mori de piatră pentru măcinat. Fapt ciudat este că, până acum, n-au fost identificate niciun templu și niciun palat regal, ceea ce lasă mai nelămurită organizarea socială și politică a civilizației Indus. În orice caz, e clar că este vorba de un sistem social și politic autoritar și ierarhic, Fără un sistem de acest tip ar fi inexplicabilă unitatea găsită în orașele harapiane, de la un capăt la altul al ariei vaste ocupate de această civilizație. Nu se știe dacă orașele erau guvernate de sacerdoți în numele zeilor, ca în Sumer sau de regi ca în Babilon sau de monari sacerdoți ca în Egipt, pentru că nu s-au găsit nici temple sau palate, nici morminte regale sau obiecte funerare și nici nume de căpetenii sau relatări ale faptelor lor n-au rămas. În schimb, numeroasele case mari și bine construite din jodaro, dovedesc că existența unei clase medii foarte prospere, în special de negustori, desigur, în timp ce locuințele foarte modeste, sărăcăcioase chiar, par să fi fost cele ale lucrătorilor sclavi sau semisclavi. Muncitorii agricoli erau cu siguranță foarte numeroși. În rest, nu știm deocamdată nimic referitor la eventuala aristocrație și funcționărime sau la regi și sacerdoti sau la organizarea militară a meșteșugarilor și a negustorilor. Comerțul pe mare și pe uscat trebuie să fi fost foarte dezvoltat. Unele asemănări dintre orașele mari din Valea Indusului și cele din Mesopotamia indică existența unor legături comerciale intense. Din Valea Indusului se exporta mai ales fildeș, aur, bumbac, precum și articole dintre cele mai variate, pietre din materiale diferite, pietre semiprețioase lucrate sau în stare naturală, chiar și maimuțe și băuni. Se importau țesături și ulei vegetal din Sumer, argint în din Iran, arapă din zona Aramiei, jad din Asia Centrală și așa mai departe. O dezvoltare remarcabilă au cunoscut-o și tehnologia în general. În Valea Indusului erau cunoscute bărcile cu pânze, roata, fie pentru care fie pentru confecționarea vaselor de lut, precum și metalurgia, cum o dovedesc, numeroasele obiecte de aramă, aur, argint și plum, și chiar de bronz, de o calitate inferioară, însă bronzului din Mesopotamia. Se executau vase frumoase de metal marderat, precum și rafinate, obiecte de podabă de aur, argint, aramă, pasta de steatită, scoici, agată și cornalină a ține seama îndeoseb de aceste contacte comerciale intense cu alte regiuni, nu s-ar putea explica evoluția atât de rapidă a civilizației Indus. Produsele sale însă, unelte, arme, obiecte de ceramică, bijuterii, sigilii, statuete de teracotă sau de bronz, etc., prezintă o indubitabilă originalitate. Scrierea folosită de această civilizație, scriere încă nedecifrată, care nu se asamănă cu nicio altă grafie antică, a apărut și s-a dezvoltat independent, la fel ca de aluinte scrierile sumeriană, egipteană, chineză, etc. Este o scriere nu alfabetică, ci probabil silabică, folosind și ideograme și dat fiind că semnele sunt însoțite adeseori de accente, având un sistem fonetic dezvoltat. Până în anul 1977 au fost identificate 396 de simboluri. Inscripțiile care încep de la dreapta la stânga, dar în rândul al doilea de la stânga la dreapta și așa mai departe, sunt în general scurte de numai 6 semne, cea mai lungă are 17. Au fost găsite inscripții pe fragmente de ceramică pe tăblițe de Aramă și Sigilii. Pe lângă artele minore amintite mai sus, civilizația Indus se remarcă și prin marele număr de figurine, oameni sau animale și de care cu roți pline de teracotă. Puține sunt figurinele de piatră sau bronz găsite până azi. Civilizația Indus a excelat însă în sigilii de piatră și în special de steatită, din care s-au descoperit câteva mii de exemplare. Rostul lor precis nu este lămurit. Au de obicei forma pătrată. Sigilul cilindric de tip mesopotamian era necunoscut aici. Sigiliile poartă gravate inscripții hieroglifice și figuri de animale, rinoceri, tigri, elefanți, antilope, crocodil, zebu, bovine și foarte des un tip de bou cu un singur corn, reprezentat alături de un obiect în formă de lampă pe o măsuță cu un picior. Animalele sunt desenate foarte realist, sunt figurate însă și animale fantastice cu cap de om și corp de elefant sau cu coarne de taur sau cu partea anterioară de capră sau cu cea posterioară de tigru într-un ansamblu de scene care par a fi avut un caracter religios. De altfel, reprezentările artistice sunt singurele documente de care dispunem privind viața religioasă din Valea Indusului în mileniul al treilea, lea înaintea erei noastre. Figurinele de teracotă, înfățișind o femeie aproape nudă, sugerează existența unui cult al zeiței mame, iar cele de femei însărcinate sau cu un copil în brațe, un eventual cult al fecundității. Alte obiecte fac admisibilă practica unui cult al falusului, cult care a mai supraviețuit și după invazia arienilor aici. Figurile umane gravate pe sigilii alături de un elefant, un tigru, un rinocer, un bivol, etc., par a-l prefigura pe zeul indian de mai târziu, Shiva, închip de domn și stăpân al animalelor. Iar faptul că pe unele sigilii este figurată și înfruntarea rituală a taurului, ca în Creta, ar putea duce la concluzia că acest animal era adorat aici. În legătură cu un posibil cult al morților, singurul indiciu deocamdată sunt cele 53 de morminte individuale descoperite la Harappa, în care corpurile, toate așezate în direcția nord-sud, au fost înmormântate la un loc cu numeroase vase, ornamente și obiecte de toaletă, ceea ce denotă o credință într-o viață de după moarte. Civilizația Indus a intrat într-o față de declin către anul 1900, înainte ierei noastre, după o perioadă de prosperitate de cel puțin 1000 de ani. Nu se știe care au fost cauzele sfârșitului acestei civilizații. După M. Wheeler, cauzele principale ar fi fost despăduririle masive, cărămita întrebuințată în imensele construcții ce era mult combustibil pentru a fi arsă, faptul la care s-a adăugat neglijarea îngrijirii digurilor și a canalelor de irigație, încât cu timpul deșertul și jungla au înghițit terenurile cultivabile. Nu sunt excluse nici alte cauze, dar dovezile în acest sens lipsesc cauzele sociale, internet. Iar după această perioadă de declin a urmat prăbușirea definitivă datorită invazilor unor populații ariene din nord-vest. Scheletele în dezordine găsite la Mohenjodaro sunt probabil urmarea unui masacru. Populații care în scrierile lor de mai târziu își numeau divinitatea lor supremă Indra tocmai cu titlul de distrugători de cetăți. Urme ale influenței culturii indus persistă în cultura indiană ulterioară propriu-zisă, în cultul zeiței mame, în cel al fecundității și cel al falusului, în existența unei divinități protectoare a animalelor, și va și în venerarea vacii. Dar cea mai importantă influență a acestei civilizații trebuie căutată în temperamentul pacific al poporului indian. ARIENII ȘI IMPERIILE succesive. Se consideră că invazia ariană s-ar fi încheiat în jurul anului 1500, înaintea erei noastre. Nota 1 descrisă în textele Rig Vedei ca un uragan ce se abate asupra orașelor întărite ale băștinașilor. Închei nota Arienii, mult superior ca forță de șoc, cu armele lor de bronz, cu arcurile compuse, cu cai și cu carele lor ușoare de luptă, au cucerit ținutul voiei indusului pengeabul de azi, nu însă fără a fi întâmpinat o rezistență înverșionată. și dravidieni au fost fie exterminați, fie alungați spre sud, fie reduși în stare de sclavie. O parte au fost fără îndoială asimilați, proces în care predominanța absolută a revenit arienilor. Orgolioși de forța lor militară și de tenul lor alb, arienii sau arii, cuvânt care are sensul de nobil, stăpâni, au evitat să se amestece, deși amestecul s-a produs totuși, autoctonii cu pielea de culoare foarte închisă. Nota 2 Cuvântul castă traduce aproximativ cuvântul paleoindian varna, care înseamnă culoare. Okay, nota. Sunt cunoscuți sub numele de arieni vedici, creatorii străvechilor texte ale vedelor, texte care dau cele mai ample informații asupra credințelor și obiceiurilor, asupra vieților sociale și de organizare politică. Seminomați la început, după cucerire, au devenit sedentari, agricultori, crescători de vite, meșteșugari. Erau împărțiți în clanuri și triburi, fiecare trib fiind condus de un rege ereditar, care era în același timp șef militar și judecător suprem. Căpetenia tribului, regele, avea pe lângă el un grup de demnitare în fruntea cărora erau marele preot și de luptător, de ale căror păreri regele trebuia să țină seama. În următoarea fază, neovedică, circa 1600 înaintea erei noastre, războinicii arieni și-au închis dominația spre est, înspre regiunea Gangelui. Luta 3 în această acțiune de cucerire au izbucnit conflicte între diferite grupări de războiniciarieni. Un asemenea conflict între Kaurava și Pandavași, două ramuri ale aceleiași dinastii au devenit subiectul central al Marii Epopei Mahabharata. Închei nota. În această perioadă s-a răspândit în toată India folosirea scrierii sau Constituit cu delimitări precise, castele cu sistemul origin s-a consolidat deasupra tuturor casta brahmanilor, s-a elaborat ultimele imnuri vednice și comentariile lor teologice, brahmanele. În secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, perioada vedică s-a încheiat odată cu apariția budismului și a jainismului, cele două mari religii care se opuneau brahmanismului, precum și cu extinderea dominației persamine asupra pengeabului, nu însă și asupra zonei nord-estice a Gangelui. Nota 1 Referitor la brahmanism Perioada vedică, însă nu s-a încheiat din cauza budismului sau a jainismului, de fapt. Autoritatea vedelor a rămas constantă în India. Budismul și Jainismul erau în dezacord cu brahmanismul, dar n-au căutat să-l destințeze. Cele trei religii au coexistat. Perioadei vedice i-au urmat perioada epică a eposurilor, după care, pentru un interval de aproximativ 6 secole, informațiile ne lipsesc. Închei nota. Sub dominația persană a hemenizilor, regiunea cucerită a devenit a 12-a satrapie, trebuind să plătească cuceritorilor un tribut considerabil, dar continuându-și viața independentă în interior și împrumutând din cultura cuceritorilor o nouă scriere precum și anumite elemente stilistice noi în domeniul artei. Centrul politic al Indiei ariene s-a mutat acum în zona Gangelui. Aici, în regatul Magada, noul oraș, Pataliputra va rămâne timp de mai bine de șase secole, capitala imperiilor indiene ce vor urma. După o perioadă de tristă amintire a unei dinastii crude, rapace și corupte, Nanda 413-322 înaintea erei noastre și după scurta ere de ocupație a Penjabului de către Alexandru Macedon, ere care, stabilind contacte strânse cu cultura greacă, a fost binefăcătoare pentru cultura indiană, a urmat strălucita epocă a primului mare imperiu indian, Mauria, 322-185 înaintea erei noastre, cu capitala la Pataliputra. Mauria se scrie M-A-U-R-Y-A Reprezentantul ilustru al acestei dinastii Mauria și una dintre cele mai mari figure ale istoriei Indiei a fost Asoka, a cărui lungă domnie, 273-232 înaintea elei noastre, a rămas în amintirea poporului învăluit într-o aură de legendară măreție. Asoka se scrie A-S-O-K-A în timpul lui Asoka, imperiul Indian a atins momentul său de maximă extensiune, cuprinzând aproape întreaga peninsulă. Începuturile domniei lui Asoka au fost marcate, spune tradiția, de orori greu de imaginat, după care o criză de conștiință l-a făcut să se convertească la budism și să inaugureze o politică fondată pe o strictă observare a unor norme etice, fapt care a făcut ca Asoka să devină personificarea idealului de suveran că a interzis sacrificiile de animale, s-a îngrijit de asistența medicală pentru oameni și de asistența respectivă pentru vite, a introdus cultura plantelor medicinale aduse din alte țări, a ordonat să se planteze arbori și să se construiască fântâni de-a lungul drumurilor, a, fost, a fondat aziluri și a construit 84.000 de temple mici, numite stupa, închinate lui Buddha. În timpul său, călugării misionari au răspândit budismul și în alte țări. Totodată, regele s-a arătat tolerant și față de celelalte religii din India. Epoca sa, în fine, a fost și o epocă de mare înflorire artistică. După moartea lui Asoka, Imperul Mauria începe să se destrame. La aceasta a contribuit, nu în mică măsură, și reacția brahmanilor, a căror poziție de forță conducătoare în stat era acum minată de budism, religie protejată de rece. În timpul a două dinastii uzurpatoare, Sunga, dominând 112 ani, și Kauva, 45 de ani, India septentrională a fost invadată și unele regiuni au fost ocupate pentru perioade scurte, succesiv de regii greci din Bactriana, de Schiț, de Parți, de Huni și de alte populații nomade din stăpele Asiei centrale, Iuechki. Din rândurile acestor ultimi invadatori, un grup al Cușanilor, a reușit să domnia celui mai important împărat al lor, Kanishka, să-și extinde domnia și asupra Kașmirului, iar în Asia Centrală până în Turkestanul Oriental. Perioada cușanilor, care a durat aproximativ două secole, a însemnat și o nouă perioadă de înflorire după strălucita perioadă mauria a artei budiste. Meta 1. Între altele, regele Kanishka a construit, se spune, și un imens monument funerar, stupa, cu înturma cărui înălțime depășea 100 de metri. Închei nota. Noul stil creat acum, Arta Gandhara, este caracterizat de o vizibilă influență elenistică. Imperiul Curșan s-a prăbușit sub atacurile peștilor sasanizi. O serie de mici state din nordul Iniei și-au câștigat independența sub conducerea unor satrapi locali. Alte regate s-au constituit în centrul peninsulei, cel mai puternic sub regele Andra, în secolul al IV-lea era noastră, o nouă dinastie indiană a fondată al treilea mare imperiu după Mauria și cel Cușan, imperiul Gupta 320-67. Noua dinastie a atins apogeul politic și cultural sub Cendra Gupta al II-lea, care îi alungă pe Cușan până în Afganistan. Urmașii țări vor trebui să lupte timp de aproape un secol și jumătate contra foartelor invadatoare ale hunilor. Epoca Gupta a fost adeseori denumită pentru rolul pe care l-a avut în dezvoltarea culturii secolului Pericle al istoriei Indiei. Acestei perioade îi aparține Kalidasa, cel mai mare poet al Indiei din toate timpurile. În secolul 1 era noastră a trăit și marele dramaturg Sudraka. Și tot acum a fost scrisă și capodopera literaturii erotice, Kama Sutra, important document de moravuri. În epoca Cupta s-au bucurat de cea mai largă difuziune fundamentalele opere politice și legislative, arta sastra și codul lui Manu, precum și capodopera fabulisticii indiene elaborată la o dată incertă, Pacian Tantra. Și în același timp o mare dezvoltare a cunoscut și literatura științifică, astronomia, matematica, medicina, chimia, iar artele au atins a doua mare perioadă de înflorire, după prima din timpul lui Asoka. Ultimul mare rege indian a fost Harsa, 606-647, mare protector al literelor și artelor, a fost el însuși poet și totodată protector al budismului dar și al brahmanilor. Urmează o perioadă confuță de invazii. În anul 712, Arabii ocupă Penjabul, de conflicte interne și de supremații politice alternative. Două dinastini din India septentrională, Chauhan și Pratihara, inaugurează supremația așa numiților Rajputi, nobil războinici, provenind fie din rândurile invadatorilor, fie din ale băștinașilor preariei. Cu acești Rajputi, adevărat seniori feudali, se introduc în civilizația indiană elementele feudalismului de tip asiatic. Aceste elemente vor deveni decisive pentru istoria Indiei după marea invazie a Mahomedanilor, care în 1192 la Delhi au învins statele indiene aliate. În secolele al XIII și al XIV, după invaziile mongole în regiunile nordice, Gingis Khan în 1221, Tamerlan în 1398, în India au apărut mai multe regate musulmane, dintre care mai important a fost Sultanul, sultanatul Bahmani în Ținutul de Khan, care a durat până în 1527. A urmat pentru o lungă perioadă de timp dinastia Mogul 1526-1857, a cărei domnie a început după debarcarea lui Vasco da Gama pe coasta Malabar în 1498 și a continuat după înființarea, în jurul anului 1600, a companiilor comerciale engleze și olandeze pentru India și după stabilirea aici a primelor escale comerciale franceze 1668. Dinastia Mogul a dispărut când India a devenit dominion Britanic, în 1757.